Behkatza. Be goiri goien naiz, eh. Ba, hori, be goiri goien naiz, e... eh 40 urte daukat eta Bilbon jaio naiz. Eta bueno, eh orain, e... bueno, betiganik txurdigan bizi naiz eta eh anergeratu naz dut e... Bilboko auso berena dela. Eh ikasunean eh informatika er nuen, baina gero eh e, gero eh oso txartu e, aurkitu aurkitu denez ez ziren onak eta orduan eh nuen ikasten eh izate. E, isateko. Eta orain e, lan egiten dut e, monitore moduan e, ikastola batean. Eh, logainazki ikastolan. Eta seri lan mota Ba, han egoten naiz e, e, la urteko laurteko e, janaria emoteko eta gero amaitu eh janaria maitotarego gara eh xola egoteko haiekin. Eh, de sanarizona, sí, historia de la vida y los conflictos. Tramola la serie que ikasketa komunita gero aukeratu nuen euskera eta ingelesa ikastea, ba, aukera gehiago ulkitzeko, lan lan aurkitzeko. Eta eh ez bueno, hispuntzak dira nire eh nire gauza oberena, ze oso txarra naiz eta kostatzen zaiz bat. baina, bueno, e, inglesa ikasi nuen, ba nagatin, euskera beste, euskararekin beste aukera ne, e, neukantze beti izan da nire e, amarren bonatsen bueno, beraren hizkuntza baina berak balio zuen eta nire berki gaun da sai han e, borrokatzen berarekin e, ba, zergatik eh en digo eh digo eh eta eta bueno xungutzen eh 17 urte kemusterai kasten eta baina bueno eh etxerakoan ba, oso zeila zen niretzat eta hori eta e, utzi nuen eta bedo e, ama eiz e, izan nintzenean e, eta haiek e, ikastolara ena nuenean e, aukeratu nuen berriro bueltatzea euskara ikasteko eta hemen nago Baik, ba, haure, nahi Ba, bizitzeko ba, bueno, e, erri aldea hori da jakiteko zinde, oso zeila da e, zein e, den, zein e, ze, normalean bat oitzak pentsetzen dugu gure erdia dela e, bat, e, leku oberena bat leku guztietan aldean honak eta txarrak daude eta e, ni pentsetzen dut e, Europakik e, edo zein leku da ona izitzeko e, zein e, kontinente honetan eh dago eh e, bueno, kalitatea ona da eta e, klima ere e, daukagu honak e, aukeratzeko edo desordentekura erioteko. Eh, bueno, dut e, Euskal Herrian diretxak dela horrenera, se ben eh den etaik le le sanugaraz eh kal e kalitateko oso ona da. Eh politika zerten berai aukeratua dugu eh zein zer nahi dugu e, zein nor lur gain guregia eta eh berbaituma oso ona da eh ba bon bueno, hemen egoteko. Eta, bueno, e, datu bando kau, e, jakiteko gure bea da ona eta da, jende bia bat etortzen dela ona bestia dintik bizitzeko ze aien bian e, suposatzen da, txartu bizitzen ditelako. Eee... Siempre tratando eso luego que se han tan coagas Bueno, eh, no sé, y... <coughs> si os... A ver, pero que están ando... tú Os son muy gustos, tú la... Eh, Escalaría de Cíntico ¿sí, Su punto chave sí. Incluso si, como hacen tú Escalaría de Cíntico de Cíntico punto chave Se ¿sí, están presentando, ¿no? Bueno... Pues bueno. o sea, ahora... Bueno... Habían... Eh, la un momento eh, eh, eta oso, na, oso, ondo, zen, eh, eh es da leguona bizitzeko aziera de fabrikaso dimean bat eta hautultateko mundu oso ona oso online barandiere egoten ziareko edo hori inorkari pasatzeko gara bizitza eh zurei hemen bizi eta lana aurkitu eta hori gureko lugal saiagarra hori beste herri batera joan eta hobeto aurkitu. Esanerago. Barcelona edo astuna dira, adesso taqui. A Vamos a ver.